Swala ni katika nguzo kuu katika Uislamu. Na Mtume Muhammad SAW amebainisha Tafauti yetu ya sisi kujiita Waislamu na wale asiyokuwa Islamu ni swala. Faman taraka faqad kafara. Atakayeacha atakuwa nini? Basi ame ame ame atakuwa anafanya nini? Atakuwa amekufuru. Kwa hivyo yoyote atakaye atakayeacha katika makusudo maksudio ambayo kwamba Allah subhana wa ta'ala jambo kwamba ameamrisha naaye ni nguzo katika nguzo ya Kiislamu sababu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema eh bunya alislam wala unajenga katika maneno mambo matano yani ambaye kwamba ni nguzo za katika Uislamu akataja miongoni mwake swala kwa hivyo swala mtu anapoiacha basi anajua anatoka katika Uislamu kwa hivyo atakayeacha swala kwa makusudi huo arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala aomba toba na maghfirah asujuje katika ile jambo sababu mauti kimpata katika hiyo njia itampata katika hali ya hatari sababu Mtume Muhammad saw amebainisha kwamba anatarajika katika fara. Na walama wamebainisha kabisa kuna mtu ambaye kwamba anaacha swala kuna njia tofauti kuna wengine wamefasiri kuwa atakayeacha swala kabisa akaipinga huyo bila shaka ametoka katika Uislamu. Lakini yule atakayeacha swala takasulu katika swala mara na swali mara si swali na nasujuje swala ni wajibu huyo hukumu yake itakuwa katika atakuwa yeah, katika wailu li... wu... Wu... Wailu musolati, na adhabu kwa gani ni wale wenye kupuuza kwa hivyo ala hali huyu arudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala atubu asiwache, aswali ni katika kwanza binadamu ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukija na zako zote mbele Allah subhanahu wa kitokazo, katika swala yako